Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi'un azimun Khulguhul khulguhul ladhi Lahu azam ar-rahman Fi sayyidil kutbih Alaika salam Allah Masara mukhlis Ilaika yagul Allah wal mustafa hasbih Alhamdulillah Wa salatu ala sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'du alhamdulillah Para habaib Para kiai, para asatidah Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tengah-tengah kita, para habaib Di antaranya guru kita Al-Habib Muhammad Al-Attas Walhabib Hud bin Muhammad al-Bagir bin Abdullah bin Salim al-Attas Dan para habaib yang lainnya yang enggak bisa saya sebut satu-satu persatu Wapara kiai, para ulama yang mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah SWT Sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT Hadirin walhadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT ini malam-malam yang berkah bakal kita sekalian Malam yang mulia bakal kita sekalian Ini malam adalah malam-malam pertama Daripada bulan Rabiul awal Bulan kelahirannya Nabi Besar Muhammad SAW Bulan yang mulia Bulan yang agung Bulan dilahirkan baginda Rasulullah SAW Bishahri Rabi'in bada nuruhul ala Fiahabda bedrun bidakalhima yujla. Anarad behalakuan syurga dan maghriban. Waahlu samaqaluhu marhaban ahla. Di bulan Maulid, di bulan Rabi al-Awwal, telah terbit cahaya beliau yang terang benderang. Cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih terang daripada cahaya bulan purnama sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan itu masjidnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian dari masjid beliau dahulu ketika dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagiannya itu ada atapnya dan sebagian enggak ada atapnya langit langsung sehingga orang-orang Arab dahulu hiburan mereka itu di tengah malam adalah memandangi indahnya bulan Purnama zaman dulu gak kayak kita gak ada televisi, gak ada internet sebagai hiburan orang zaman sekarang bangsa Arab dahulu hiburan mereka sebulan sekali itu pada saat bulan Purnama mereka duduk di tengah padang pasir untuk memandangi indahnya bulan Purnama, sehingga bulan Purnama itu dijadikan oleh mereka sebagai lambang kecantikan lambang keindahan, lambang ketampanan sehingga para sahabat beberapa dari mereka cerita Suatu kali aku duduk di masjid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian dari masjid yang nggak ada langit, nggak ada atapnya, langit langsung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di bagian yang ada atapnya bersama para sahabat-sahabatnya beliau sedang berbincang-bincang, sedang memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ini sahabat yang duduk agak jauh di bawah langit, dia bilang terkadang saat itu aku memandangi bulan purnama yang cantik tersebut yang bercahaya, yang terang benderang aku pandangi bulan pertama yang indah dan sewaktu-waktu aku bandingkan dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW sesekali aku lihat bulan sesekali aku lihat wajahnya Rasulullah setelah aku perhatikan demi Allah aku dapati wajahnya Rasulullah lebih terang daripada bulan purnama lebih indah daripada bulan purnama Sehingga para penyair mengatakan Walam rohul badruhara li husni wasyahadamin hubah je tentes libulagla bulan purnama kalau dia punya akal, bisa berbicara dia bakal malu dan bakal gantung diri ketika melihat ketampanannya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketampanan yang luar biasa, keindahan yang agung hingga Syiduna Sayyidina Hassan bin Thabit bilang di dalam ucapannya, wahajim alumin kalam tarogetu aini, wahasanumin kalam talidin nisa'u, khuligta mubarra'an min kulli aibin ka anak agar khuligta kama tusha'u. Syedina Hassan bin Thabit beliau bilang, ni mata, umur umur belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai disebutkan oleh al-imam an-nabhani Al di dalam beberapa kitabnya dan disebutkan oleh para ulama yang lain bentuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta ketampanan yang sempurna keindahan yang sempurna enggak ada cacatnya Wanita-wanita di alam semesta udah mandul, gak bakal pernah mampu melahirkan manusia yang lebih agung, yang lebih tampan, yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh hasan bin Thabit, gak ada cacatnya. Gak ada cacatnya. Sempurna. Seakan-akan tuh Nabi diciptakan oleh Allah. Entah lihat, orang secakep apapun pasti ada cacatnya. Ada kurangnya. Pasti ada. Tapi Al Nabi saw. Gak ada yang kurang. Seakan-akan tu bentuknya Nabi Muhammad sesuai pesanan yang dipesan nama Nabi Muhammad saw. Karena kagud khulikta kama tsha'u saw. Gak ada. Kalau kita mau cari di alam semesta yang lebih dari Rasulullah, putus asa benar. Beliau yang terbaik, beliau yang paling mulia, beliau adalah yang paling spesial yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini bulan Maulid, bulan kelahiran beliau. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Wa kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahi hadah adalah nikmat yang terbesar Allah kasih bakal kita. Nikmat Allah tanamkan di hati kita cinta mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar berapa banyak orang gak dikasih ini nikmat oleh Allah tapi anak-anak semuanya sini, tanpa permintaan dari kita sama Allah gak pernah mesen kita sama Allah tapi Allah pilih kita supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. kalau kita mau syukur sama Allah atas ini nikmat dengan cara sujud seumur hidup kita jangankan seumur hidup kita seumur dunia dari sejak Allah ciptakan sampai hari kiamat untuk mensyukuri nikmat, bukan sujud di atas senjata, di atas bara api, belum bisa kita syukuri nikmat yang Allah kasih bakal kita sekali ya. Makanya nggak salah untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat kepada Allah, kita ungkapkan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Bahkan memang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah nggak perintahkan, udah menjadi kewajiban kita. Tapi bagaimana perintah dari Allah untuk kita ungkapkan kegembiraan dan kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah SAW? Anugerah besar dari Allah, karunia yang agung dari Allah, sampai disebutkan oleh Syedina Daeibai di dalam syairnya. Beliau mengatakan, Walau anna sayna sa kullahine n'alal ahdag, lafaugen najib. Walau anna amilna kullayumin li Ahmadah maulid dan gharkhana wajib. Kita kalau mau mensyukuri nikmat yang Allah kasih bakal kita nih, nikmat kelahirannya Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara kita mau mensyukur datang dari kampung kita nih, dari mana nih? Kalibata sini, mesjid tak gua, ke Madinahnya Rasulullah SAW. Bukan naik pesawat, bukan naik kapal laut, bukan cuma sekedar jalan kaki. Jalan di atas bola matanya kita, nggak pernah bisa kita membayar syukur nikmat yang Allah kasih bakal kita jasa beliau terlalu agung, terlalu besar bakal kita. Ya Rabb mudah-mudahan ni kecintaan kita bisa membawa manfaat bakal kita. Bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Imam Al-Haddad beliau bilang, "Wa innaka lan tajzi kayafatah, walau ji'tahu sa'yan 'alal al 'ain sa'iri." Beliau Sayyidina Imam Al-Haddad setelah menyelesaikan manasik hajinya, itu kerinduan kepada Rasulullah sudah membakar jiwanya. Sehingga beliau bilang, falam ghalayna bil manasiki, manasiki one God. fadlun min karimin wa qadiri haszna al matayya. Qasidina ziyara al habib Rasulillah shams Beliau bilang setelah aku menyelesaikan manasik Haji dan itu merupakan naikmat dari Allah, langsung yang ada di benakku adalah Rasulullah saw. Aku bergegas. Menempuh perjalanan panjang tiada lain untuk melepas kerinduanku kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa matahari dari segala matahari yang tak pernah terbenam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang: Hazrat Nalmatoya, ghasidina ziyarat al-habib Rasulillah shamsil al zahiri, wafirna bia natwil fayafi, mahbta w-shouqan ila tilkal ghabil zawakhir kami tempuh, kata Huyi Abdullah Haddad perjalanan yang jauh, sekarang kita udah enak naik bus, naik kendaraan naik mobil enak, zaman dulu jalan kaki, perjalanan ditempuh 2 minggu, 3 minggu atau naik keledai, naik ontak di bawah terik matahari di atas padang pasir yang demikian panas itu semua, tidak ditoleh, kenapa? kerinduan terlalu besar kepada Rasulullah S.A.W hingga beliau mengatakan Hassna al qasidina ziyarat al Rasulillah Samsud Zuhairi, usir nihahnatul Fiyah, mhabtah, wshouqan, ila tikel Gibab al-Zawakhirih, ma alfajr, waafin al-Madinah min subahin, علينا bil Safiri. Pada saat fajar aku sampai ke kota Madinah, dan saat itu adalah sebaik-baiknya fajar yang pernah aku lalui dalam umurku. Kenapa? Fajar di hadapan makamnya Rasulullah SAW Imam Al-Haddad beliau katakan semacam itu, sebaik-baiknya fajar yang pernah dilalui oleh hidupku itu dia di hadapan Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang, ketika aku masuk falamma wasalna taybatan wa rubu'aha shamamna syadzan yazri bi'arfil anabiri wa ashragatil anwar min kulli janibin wa la hasana min khairil maqabir Imam al haddad bilang, ketika saya sampai di penghujung kota Medina, belum masuk baru di penghujung, saya mencium bauwangian yang harum yang memenuhi kota Medina. Belum pernah seumur hidup saya mencium bauwangian yang lebih harum dari itu. Kemudian beliau bilang, dan saya menyaksikan, saya melihat cahaya yang terang benderang yang terbit di kota Medina yang sumbernya dari sebaik-baiknya makam, yaitu makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Haddad bilang begitu, biar kita tahu Habib Abdullah Haddad usia 3 tahun kena penyakit, penyakit cacar, parah sampai buta. Sampai buta, dari sejak saat itu sampai meninggal dunia, Imam Al-Haddad buta, enggak ngelihat kafif. Cuma dia bilang, ketika saya sampai di penghujung Madinah saya melihat cahaya terang benderang orang terang benderang yang sumbernya dari makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kita di sini Alhamdulillah banyak orang yang dimuliakan oleh Allah sampai ke sana tapi tidak lihat apa-apa perasaan Cuman lihat masjid tidak lihat itu cahaya Imam Al-Haddad buta dia bilang cahaya terang benderang tidak tahu yang buta dia apa kita dia apa kita yang buta dia orang punya hati suci Ya Rabb mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Orang yang matanya enggak pernah maksiat kepada Allah, yang semacam ini yang dimuliakan oleh Allah, bisa memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap biar dimuliakan oleh Allah, bisa melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya harap mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sebab enggak sembarang orang. Orang yang dimuliakan oleh Allah, bisa melihat wajah Rasulullah. Orang yang mulia. Sahabat menjadi mulia ketika mereka memandang wajah Rasulullah yang lebih terang dari burung purnama. Sahabat menjadi mulia ketika melihat wajah tampan tersebut wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Saidur Rasul bilang kepada Saidah Aisyah, "Ya Aisyah, wil liman lam yarani al qiyamah. Celaka orang yang enggak melihat wajahku di hari kiamat." Ya rab, mudah-mudahan kita enggak jadi orang yang celaka. Dimuliakan oleh Allah bisa melihat Rasulullah di dunia dan di akhirah. Man raani fil manam faga trani haqqah, fa inna syaithan la yatamatsal bi Rasul bilang yang melihat aku di mimpinya, yang dia lihat benar aku, kata Rasulullah. Syaitan tak bisa menyerupai aku. Ya, Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Laytahu khasanibirok yatiwajin zalaankulimanraahu syagau. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Cuma jaga ni mata, jaga ni mata, jaga ni mata dari pandangan yang diharamkan oleh Allah. Jaga ini mata dari pandangan yang diharamkan oleh Allah berapa banyak orang yang diharamkan dari husnul khatimah ketika enggak jaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah jaga mata kita jaga telinga kita jaga lisan kita, jaga anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hiasi mata kita dengan ketaatan ini mata diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat Al-Quran untuk melihat wajah para ulama, para salihin, orang-orang yang bertagwa kepada Allah ini mata diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melihat wajah kedua orang tua kita Ini hiasi mata kita Lihat mereka Pandang mereka dengan pandangan cinta penghormatan Ini mata diberikan oleh Allah Untuk memandang dengan pandangan kasih sayang kepada kaum muslimin Bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Orang yang matanya semacam ini Yang taat kepada Allah Dialah yang akan dimuliakan oleh Allah Untuk melihat wajahnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Rugi yang berlalu hidupnya enggak melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rab muliakan kita mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa melihat ni wajah yang agung ya rabal alamin imam al-hadad dia bilang tuh waktu saya masuk ke kota Madinah saya lihat cahaya terang bener begitu saya berdiri di hadapan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa berdiri di tempat suci tersebut dan itu sebaik-baiknya tempat yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta, tempat yang mengapit mengapit jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad ketika berdiri di tempat itu beliau mengatakan wasamma tagarul min kulli zairi. Waqafna wa ala khairil mursalin wa khairin nabiy ma min munadhiri. Faradda alaina wa huwa wa shurifa min hayyin karim wa Beliau bilang saat itu aku berdiri di hadapan pusara Rasulullah dan aku ucapkan salamku salam kerinduanku kepada beliau dan ternyata tanpa disangka aku mendengar jawaban yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga beliau bilang fa beliau hidup beliau menjawab salamku dengan tegas dengan, dengan dengan suara yang jelas beliau jawab salamku kata Imam Al Haddad hingga beliau mengatakan ziaratuhu fawzun wa nujuhun Ziarah kepada Rasulullah Itu adalah segala kenikmatan Nikmat sorga yang ada di dunia Itu dia Berziarah makamnya Rasulullah SAW Kita cari duit Kumpulin itu duit Bakal melaksanakan ibadah haji Dan berziarah makam Rasulullah SAW Jangan kita kerja Cuma bakal perut kita Jangan bakal memperkaya diri tapi pasang tujuan tujuan kita kita kerja cari nafkah cari duit bakal ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap keringat yang netes ditulis pahala dan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai Imamul Haddad beliau wa innaka wa iya wa iya wa, iya, wa taswif wal kasal ladzi bihi yubtala kam min gabi wa khasiri fa innaka lan tajzi nabiyaka ya Fata, walau ji'tahu sa'yan 'alal ain sa'iri Jangan pernah kau undur-undur kalau punya kemampuan untuk berangkat berziarah makam Rasul, berangkat. Lampiaskan rindumu, cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali engkau undur-undur sebab kita kalau mau membalas jasanya Rasulullah seperti dikatakan jalan di atas bola mata kita sampai ke negerinya Rasulullah enggak bisa kita bayar tuh. Gak bisa kita bayar jasanya Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam. Biar mudah-mudahan kita punya tempat yang paling spesial di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar pulang dari sini ni kita tagah sama Allah. Ni bulan Maulid bulan berkah bulan yang agung. Kita sekarang di awal-awalnya. Kita sekarang di awal-awalnya. Usahakan. Pasang tekad dari sekarang, jauhin kemaksiatan. sampai kapan keadaan kita begini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita dapetin diri kita, kita nangis, kita sedih kalau duit kita hilang, kita pusing kalau genteng kita pecah, mau cari gantinya enggak ada duit, kita pusing. Tapi pernahkah kita menangis karena dosa-dosa kita? Pernahkah kita menangis karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ampak kapan keadaan kita yang ada di benak kita dunia, dunia, dunia enggak ada habisnya. Saat ini saatnya kita balik sama Allah. Saat ini saatnya kita menjalin hubungan yang erat. Hubungan indah dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman sama Allah, kalau disebut namanya Nabi Muhammad, bergetar hatinya rindu. Wallah, ma dhukir al-habibu ladal muhib, illa wa adha wa lihan nashwana. Aina al muhibun Aina al muhibun al-lazina alaihimu badlun nufus ma'an nafai sihanah pasang tekad. Ini bulan Maulid masuk. Pasang tekad. Enggak keluar bulan Maulid melainkan ini mata udah dimuliakan oleh Allah bisa melihat wajah Rasulullah. Gimana caranya? Tadi saya bilang jauhin mata dari maksiat. Jangan keluar bulan Maulid melainkan kita udah mendengar jawaban dari salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini akan melantunkan syair-syair pujian untuk Rasulullah shalawat salam. Jangan kita kira begitu aja lewat. Semuanya huruf demi huruf didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap remeh. Huruf demi huruf. Jangan dibayangkan, memang kenyataannya Rasulullah hadir bersama kita. Mendengar. Makanya ketika kita ngucapin salam kepada Nabi Muhammad kita enggak disuruh bilang assalamu alaihi. Lah. Tapi assalamu alaika. Terus ditambah lagi ayyuhan nabi. Kalimat ayuhan Nabi itu dekat. Dekat. enggak jauh. Allah bilang, wa'alamu annafikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian Rasulullah. Nah jangan sampai keluar bulan maulid. Kita enggak dengar salamnya Rasulullah. Sebab setiap ucapan salawat, salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, cuman jaga ini telinga dari yang haram. Kita mau salawat kepada Rasulullah, bagusin lisan kita. Bagusin lisan kita. Jauhin dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dauhin nilisan. Dari ucapan dusta, Dari ucapan ghibah. Dari ucapan namimah. Kita kalau disuruh zikir. Berat nilisan. Tapi giliran nyebutin kejelekan orang. Tidak ada habisnya. Asyik aja, Sampai jam 10 malam. Sampai tengah malam. Sampai subuh. Masih melek. Enak nih lidah. Tidak ada capeknya. Suruh zikir. Bentaran. Panjang banget. Tapi kalau urusan zikir berat, la ilaha illallah. Bersihin lidah kita dari hal yang diharamkan oleh Allah. Kadang kita sibuk ngurusin dosanya orang, yang ini korupsi, yang ini mau ditangkap, yang ini. Taib, itu urusan dosanya orang. Dosa kita sama Allah enggak pernah kita sebut. Udah suci, di sini ada yang pada suci. Kagak ada. Kita semuanya punya dosa sama Allah. Ini saatnya kita taubat Ini saatnya kita balik sama Allah. Pasang tekad semacam itu. Enggak keluar bulan Maulid melainkan kita udah jumpa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri. Tiap tahun kita bikin Maulid. Tanya diri kita. Sunnah Nabi Muhammad bagaimana keadaannya di dalam diri kita? Ajaran Rasulullah bagaimana di dalam rumah tangga kita? Apakah yang masih ada di rumah kita cuma ajaran yang orang kafir Barat? Pola berfikir kita, cara berfikirnya orang Barat. Kita nggak punya Rasulullah yang kita bisa jadikan panutan. Memang. Introspeksi diri. Kita punya ajaran yang terbaik. Kita punya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bawa ke rumah kita. Bulan Maulid jangan sampai berlalu begitu saja. Melainkan ini sudah kita jalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb mudah-mudahan ni tekad kita begini. Niat tekad kita sama Allah. Ini niat kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, nih kita bakal melantunkan syair qasidah. Pasang hati kita. Jangan cuman kita asyik sama lagunya aja. Pahamin betul tuh syair-syairnya. Wallahi kita semua hampir mayoritas pada bisa bahasa Inggris. Ayo belajar bahasa Arab bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Al-Qur'an. Nih kita dengar lagunya ya asyik Bagaimana kalau kita faham itu artinya? Wallahi. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kepahaman bakal kita. Ungkapan cinta yang pernah diungkapkan oleh para awliya Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita faham ya Allah, nikmat seakan-akan di sorga. Seakan-akan di sorga. Dan orang-orang sebelum kita menyaksikan majalis maulid. enggak lain adalah sorga yang ada di muka bumi. Habib Ali Habshi bilang yang bakal kita baca ini maulidnya. Masih kan majma'il maulid yajallul kurub. Enggak ada di muka bumi perkumpulan yang lebih asyik dari perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih yang banyak dosa kita kerasaain nikmatnya. Bagaimana mereka para aulia yang suci? Ya Allah, mudah-mudahan Allah memuliakan kita bisa mencicipi apa yang mereka cicipi. Dari kelezzatan takwa kepada Allah, kelezzatan ma'rifat billah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal guru-guru kita, bakal para ulama kita. Allah tiap tahun satu demi satu diambil sama Allah. Ya, ram mudah-mudahan yang masih ada dikasih panjang umur oleh Allah, Bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridoi oleh Allah. Ini yang hadir, yang tua, yang muda, yang perempuan semuanya, yang laki semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kemuliaan dari Allah dimuliakan, Bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibu-ibu ni yang di atas untung, itu ada wanita-wanita Ansar. Waduh, disayang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu juga semuanya didisayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita-wanita Ansar siang malam mereka yang jadi buah bibir mereka, bukan artis, infotainment, enggak. Para sahabat wanita-wanita Ansar dulu yang menjadi buah bibir mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya jadi buah bibir kita ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW. Siang malam yang mereka sebut-sebut Rasulullah. Yang mereka ucapkan adalah salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai satu kali ketika mereka lagi melantunkan salawat pujian untuk Rasulullah. Nabi bicara sama mereka. Wanita-wanita ansar. Beliau bilang, hey wanita-wanita ansar. Saya ingin tanya, kalian melantunkan salawat syair pujian untukku. Memangnya kalian cinta kepadaku. Apa jawab wanita-wanita Ansar? Demi Allah ya Rasulullah, ni kami enggak mengucapkan namamu, enggak menyebut-nyebut namamu, menjadikan kau sebagai buah bibir kami melainkan karena kami cinta kepada-Mu ya Rasulullah. Ni ibu-ibu, pada cinta enggak sama Nabi? Ya rab, mudah-mudahan kecintaan ditanamkan di hati ibu-ibu. Nabi dengar gitu tahu bilang apa? Nabi bilang sama itu ibu-ibu wanita-wanita Ansar, "Demi Allah, aku pun juga cinta kepada kalian." Dan demi Allah, hanya Allah yang tahu betapa besar kecintaanku kepada kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan nih ibu-ibu semuanya, Bapak-bapak yang hadir di sini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya tempat di hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rabbal Alamin. Allahumma hadi fi man hadait, wa afina fi man afaid, wa tawallana fi man towalaid. امارك لنا فيما اعطيت وجناب رحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل موالي ولا يعز من عاداي تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك يا رب العالمين ويا جدول الاجدين وان صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الاقصى فيا سيدي قم بي صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الاقصى فيا سيدي قم ايه ان صلح الدين والقلب سيدي هو الغرض الاقصى فيا سيدي قم بعليك سلام الله مسار مخلص اليك يقول الله والمصطفى حسبي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم